استغفار وکونکو دیسن بیا حدیث نمبر د اتل سوا 14 سم 1816 نمبر حدیث دی وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل احد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألته حضره المغيرة بن شعبة رويادات رضي الله تعالى عنه اغويت پوس نه کړي چا د پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم نه د دجال په بارکه زیاد دا غن چما ته پوس کړی دا غن ان زمان زیات چا ته پوسن د پیغمبر دجال بارکه ندی کړی ما زیات پوسن دا غن کړی و انه هو د نبی علی سلام قاده ویلی ماته جواب کې ما یزرک ا مغیره زلن نشي رسولی تا, تا قول تون و ما انهم يقولون بشكدا خلق واي انما هو جبل خبز زراتهول نش رسول یعنی داغه زمانہ د دا خارکه دو ډیر رسوبه کی قیامت دراتو نمخ کی وی د قیامت تراتو نامخ کی وی و انما معه جبل خبز ا یقینا داغه سره وی غرد وروټی روټې غربې و نهره او داغه سره نیر دو ابوي خو بیا به هم ډېر خلک گمراه کي ډېر خلک وي په دې روټې په دې بو به خلک گمراه کي خلکو له روټې ور کوي خلکو له بو ور کوي قات ساليان وي د رزق او خوراکونو اړ یو شي په لاس کې لکه سبا خلکو یې کنه و مړه موږ د خپلانے خره چې تیار او روټه راکې موږ له خپلانے خره چې درزه درزه لو په میاش راکې په دې لیک سيزونو د خپلاني ټپې کې او فلای نه خوشاله دي نو چاغه او لا او بو او نو تیار خداکونو ورکې دو به نه قبلي قالا نبي عليه صلوات و سلام هو اهون و عل الله من ذالک دا دې رساندې پالاد دینه یعنی الله تداه سګران خبره نه دا چې د دې هر څه بوجود با خپل بندگان الله په حفاظت کې اوساتی دا حفاظت کول په الله زدن دا ډې اسان دی په الله باندې الله بسره دي ډېر وسې زنونان خپل بندګان موحدان دا به الله په کوساتی دا غد اولوهیت نه دا غد فریب نه دا ود دوکې نه او لازم منګه پاک او ساتي وانا نس وال الله تعالی هو قال او قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي لله وقد انذر امته الاعور الكذاب نيشته یو پرم بار مگر هغه يرول یو خلومت درا الاعور دا سنا الاعور چا کھاناره الکذاب هغه درغ دره د فتنی د دروغجن او د کانانا هر پیغمبر خپل قوم یرو رولې دی الله خبر شي انه آور به شکا د دجال د کانانا پيوسرګا وانه وا. ان ربكما زوجل له سبی اعور او به شکا لا کانانا دی پيوسرګا او هو تاسو ته وی ما خراب غوړې دان دي رب او کانانا دي او غږ دې کانانا مکتوب لکل شوی په مې د دوه لورګو دا کي کا فارا کا فارا متفقنا له بلنه خیدا یونه خیدا چې کانا سترګखाना دې بلنه خیدا چې د دوه دو سترګو کې آغا کفر لکل شوی دې چې کافر دې وا نبيو رضي الله تعالی نو قال او قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم حديثا عن الدجال ایا ځن بیان اونته یو بیان د دجال په باره کې ما حد سبي نبي قومه او اغه چې نو ده بیان کړي پاغه بیان باندې اځنه بیان کړي اغا یو پیغمبر په قوم ته زتا سو داسې بیان کوم د دجال چاغه یو قوم ته پیغمبر پاک نو بیان کړي زدا سې بیان کوم تاسو جاغبا مخکې د قیمت نه را کاره کې نه هو اوورد شقاغا دیکانه پایین نه جی ماوبې مثال او یقین دی به راځې د د سر فشان ته فشان ته د جنت او دوري د سربه د جنل او دوزخ فشان سیزونهوي او سیزون خپلوتابدارو تا چې پاغبانې ایمان روړي نو هغه با جنت داخلي او چې کوم داغه نا فرماني کوي ناغه په خپل ور کی غړځي خدغه ور به جنتي فلتي نو هغه یقول چوای با ته ان هل ججدا جنت دي ان هغه ور ده به وي چې کوم ور ده هغه به جنت وي او چې کوم جنت ده هغه به ور وي اکذ به خبري ها دا په د امتحان الله په مخلوق باندې کوي وان انه مرض جل الله تعالی انهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرت دجال بین نظر انس فقال نبی علیہ الصلوۃ خلق و دجال بارکی ذکرو کو دجال نبی علیہ السلام په مین د خلق کو کینو ویو ان الله ليس بعور بشکا الله کانا نه نہ د دجال یو دچا کانا دی الا خبر شه ان مسیا دجال عورل عین الیمنا چه دجال چه دی نو دی کانا پسترگا خی باندې ک ان عینوه عینبت طافیه گویا ک تبو استرگا دا دانی د دا انګورو طافیهن اوچترا پشانت د دا دانی دا انګورو چتدا یعنی د انګور دانه څنګه چې کنه نو د سترګو د پاسه به دغه یو دانه راغتي هغه ته مونږه غولوند کوایو دا د هغه بل نه خدا د بېمانه دا نخيدي دا هغه ادا په ای کې ایونه دي از مونږه رب هغه پاک دی داریو سیزنا ان الله و انبي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام وي لا تقوم الساعه حتى يقاذل المسلمون اليهود النبي عليه السلام وي او بندري کی قیامت تر دے وخت تر دے چې جنگ وکي مسلمانان د يهودو سره تر هغه پور با قیامت نه قائميږي چې مسلمانان باندې يهود سره جنگ اونکی نه جنگ بکی په دې جنگ کې به مسلمانان تعالی دې د فتحې دې غنیمتونو مالونو ورکی تر دې چې جنگ وو کی مسلمانان نه یهودو سره وجني به مسلمانان يهود لرا حتا یختب ال يهود مم وراء و شجر تر دې چپټ بشيو يهودي اخوا د یو کانی او د ونی نا يهودي به يو وني نشاته پناغستي د يو غټ نه به شاته پناغستي لو فايقول الحجر والشجر نوايبه کانه او ونا اي يا مسلمو هاذا يهودي خلفي اي مسلمان ادا يهودي دي ما نشاته فر اش تعالی را ش فقتلوا وان دلرا الله دا يهودي مرکا ا اراشا امر کا د یوهود لرا اغا اغا کټه به خبره کوي اغهونه به خبره کوي چې دا ش زمانه ما سره پناه ده او راشه د مردار کا الا الغرقد مگر اغه غرقدو بوټه از غیدار بوټه داد شام پ ملک دیر کیږي ف انه من شجر الیهود زکه داونه ده دا بوټی چدې نو دا داونه د يهودو دا, يهود دا متفقون نه یې یعنی یان مسلمان تبا يهودي د قتل د پاره داوت سوقور گئی هغه ونه یو ونه دا ازغیدار چې هغه با आवाज نه کوي خبره باندې کوي او به دا نه به خبره کوي او نه به هغه आवाज ور کوي چې دا چې دا يهودي مرکا پوسه او والله عالم دې کې دا الله امتحان دا الله یو امتحان دی دې دا الله امتحان دی چې دا الله سه حکمت دی اغه حکمت دې پدې کې دا او دا د نبي عليه الصلاة و سلام معجزي هم دي ادا معجزه نه ده د دیو م چې ګټه باواس دا معجزه نه ده چې ونه باواس کې چې اے مسلمان راشه مان شاته يهودي پناغه سره او راشه دا ملک نو دا معجزه ده د پیغمبر پاک صلی الله عليه وسلم او دغه وني با د مؤمنانو سره خبره کړي دا عزت مندې دا الله تر فن دا طرفنا دا پاره د مؤمنانو چونه خبرې کوي اے مسلمان یا عبدالله هاذا يهودي وراي دا يهودي ما نه دی راشه او دی او اجنا یوونه دا د غرقده چغډيرو ازغو واده ابا خبرې م نه کوي اوغه به خودنم نه کوي په يهودي باندې چې دا دا شما سره شاته يهودي لري زکه چې داونه دا غي دا داونه مخبيصه ده په شانته دا غي ده خبيسو دا یو علامه ده دو قیامت د یولونو علامه ده قیامت یو علامه ده خبره وکي وانو نه کلی دا, دا, دا. بي هررا رضی الله تعالی عنہ نقلی قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيدي زمار قسمی پازا چنه پزما پلازدا کیده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه لا لبنش دنیا تر دې چیزی بسړې په قبر باندې نور غلی ودا سړې په قبر باندې وقبر با بالبرغلی با لارغلی د وجد ډېر سختو نه چاغته به تکلیف رسیدلې دنیا کې ويقول وای بده یا لته نه افسوس کوم ته چويزه مکان صاحبها صاحب هذ ها القبره چويزه مالک خاوند دې قبر چې دې قبر کې زوي ولي سبیح الدين ما به الا البلاء آو فګور اونه بوي دا تکلیف په د باندې د وجود د دین د وجه نه ها هغه چې په د باندې البلا مگر د مصیبتونو د وجه نه یني دا سره به دی دین د وجه افسوس نه کوي چې د خپل دین حفاظت نشي کوله زکه د مر سوال خوب کوي بلکې په د باندې مصیبتونه وی ډیر زیار د مصیبتونو په تنګ راشي دو دو مر تمنا بکای او کله کله د مر تمناکه سبا کای د باجه خلک قسم خودکشی وکي و فلانی خودکشی وکلا ځان یو وجا نو دا شي بشي چې دی وې کاچ د قبر کې زپ وروته دی مصیبت نه دا د وجه د سخت تکالیف او د دنیا او د مصیبتونو د وجه یا چې پاغه ظلم دي یا پاغه جاته دي یا پاغه تسلط د ناقاره حاکمانو دي نو دې دا افسوس پکې وعنونکل لی ذا بو هر رزی الله تعالی نو نقل اوې قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تفو مصات حتا يسدل خرات عن جبل من ذهب دا جيبلو یا نخره او با تر قیامت ترده يحسر الفراتو عن جبن من زهبن چرا کولا بکی دریا فرات کاربکی اغا هنا دسرو زرو ابرخ کارکی یقتتلو علیه چه جنگ با کولیشی پاغ غر دسرو باندید پرد گتلو پاغی با جنگ کولیشی یو بو ای زمارے بل بو ای زمارے فا من کل میات تیساتون و جلی بجی دا هر یو سلو یو کم سل کسان فا هر سلو کی با یو کمسل سل پاغی باندی آغی غرباندی دستانو با وجلی شی فا یکولو کلو با رجل من هم حر یو سلید دینا لعلی ان اکونا شای چز شما انجو خلاس که دیه چې بچ شما او دا ټول طول غرد سلو دازماشی اغه وره غږیږي اغه وقایم قایم یي او فی روایتن په یو بل روایت کې دا سمرا غللی دي په بل روایت کې یوش کو ایحسد الفرات عن کنز من ذهبین قریبدا دا کارب کی دریای فورات هغه خزانه د سورو زرو فمن حاضر او اسو چ حاضر شد هغه خزانو تا نو فدا یا اخذ من غشئه ند یخلی دا غینه شي متفقون علی دا غینه نسخه نخلی یارا اوله دا غینه مقصد دا ده بس مطلب دا ده چدو دریای فرات ابوبو اغه درياب چې کمبئی یغه به اوچي داغه دلاند به د ستروز ورو یو خزانه وروزي او دسرو ستروز ورو خزانه به جوړه ویلکه پشان شان د غر او به اوچي شي داغه دلاند به ستروز ورو خزانه او دسرو ورو خزانه به داسي لکه په شان دی یو غر او یو روایت کې بل داسه داغې دي چې څوک حاضر شته تا نو څو چا واکه موجود وي ناغه بدته خزانه سه نه اخلي خو دمه کې حديث زده معلوميږي چې خلک با په دمال کې د حبس او کوي او داغي په حصول کې داغي په اغستلو کې با قانون او وجيني قتل قتلوبه کوي جنگونه با کوي نو ځکه چې قطن نه ځان بچي چې ته اغه خزانه اخلی اګه خزانه تزان نسې نو دیکې ته مرګ خطر ده دیکې ته مرګ یې ده نو د ځان د مرګ نه بچ کی مقصوب بی مقصوب بی او دوی هم دا چاګه خزانه به مقصوبې مقصوبې او مکروها مال کې به حکم یې د مقصوبې او بغصب شي او مکروها نو دوی ورنه د مکروها مال نزان بچ کی د مقصوبې مال نزان بچ کی د جنگ کولونه پاګې باندې ځان بچی چې تاسو پاګې جنگ کې جګړه کې ځان وجنې نو سره ځان وجنې په معصوب شی باندې چې هغه وي یا موږ روه مالي یی کوي چې خدای به چاهي نو دی و جنا د اغه نه ځان بچی چې موجود شه د خزانه تا دریاب د خزانه تا نفلا یا من شیئا ننم د دریاب خزانو ته را روان دي امریکنیان را روان او په دې به جنگونه کیږي یو ځل به دا سر راځي واه نو نکلي د نبی عليه السلام په شونګي دا اوسم چې څوک ملکونو تلال مالونه رولې واکي داغه د فارغ مال سبب د تباہي او ګرزي د نقصان او ګرزي قالا نبی عليه السلام یې سمو ابو هرره روایت نبی عليه السلام نو لري دی یقول چې وی یترقو نل مدینه تا لا خیر ما کانت باری باری خلق مدینه منورہ پګړواړي دا چو ده خلقو مدینه په خپل حال با او خلق به تي اوږی خلق به مدینه نه اوږی مدینه به پریدي لا یا شاہ الا عوافی یرید عوافی السبع و الطیور او نبا پټی دی مدینه لرا الا لوافی مګن بدن نکیږي تا این نبا پتایی دیل را مگر آوافی آوافی سوگ دین یوریدو آوافی السبای و تفیرم چپایی کبا زناوروی در غنو زناوروی و تیرو مارغان بوسیگی سر و مدنمو نورکی و مارغان ادر غنو زناور پاتیشی انسانان بدی طولو وآخر من يحشر راې من موځینته يوردانې مدی نه بغنمهما ب غ نهې حما وو اواخغا چې را جم کوې بشي دورایان با راشيره را جمشي د موځقبلينا غالبه اغ دشکن کې مدینت لا د نه کې د المدنی منورته جان عقاني ب غه نه چې اواز بهکې ا هغه دواله شپون کان په شلولو د خپلو ګړو بزو سره دننا مدننی منورته باخیر کې بدممو ځ نه کبللي د شپونکیان مدننی منورته د دن نه کې دولو ارادیبانې خپل ساروی شی او بزی چې منږ دن نه شو کومخوا مدننی منورته اخیر وررکې فَیَجِی فَیَجِدَانِ أُحُوشًا وَحُوشًا مُمِدَدَةَ عَلَا شُبُنکی مدینه کې أُحُوشَن دغړ زناور یعنې د دې چې دنه کې یاد نشین په مدینه کې بل شئ نه یی بغیر د سو بغیر د زناوڑو دغړونو او بغیر د مارغانو نه حَتَّا تَرْدِیزَا بَدَغَا سَنِیَةً تردی چوڑا چی گی دادوارا شپن کیان سنیتا لودا مقام تا دا یوزین نو خر را علا وجوه ما نو پری بوزی پل مخی دادوارا پخ پنو مخونو بانده دیچا غا مقام تورا چی گی نو پخ پلو مخونو باند با پل مخی پریوزی اگورا باز علماء زکرکی چی دا نبی علیہ السلام پیشنگی کلیوا دا با دا قیامت ته نزده دا کار گی زکه چې په دې کې کوم بیان د مدینه منوره په بار کې دی نو هغه اوس په ولا راغلی ندی نو دا ترجیح به تر دا هغه چې نورم ذکر کای چې کله خلافت د مدینه منوره نشام او عراق تلال منتقل شو حالان کې په هغه وه کې مدینه منوره د دین او دنیا لهاسره ډېر ښه خيستا آباد خارو د دین لحاظ سره پکې علما ډیرو دیندار خلک پکې ډیرو او د دنیا لحاظ سره الت ارس ډیرو خو قاضیات دাজি گرکې خو بهتر قولدار چې دا به د قیامت تنزی دا پروګرام راځي په مدینه به خلک لري او انبي سعید خضری رضی الله تعالی نو ان النبي صلی الله علیه وسلم قال يكون خليفه من خلفائكم في اخر الزمان شبه یو خلیفہ د خلफा او استادونه په خیره زمانه کې یحسن مالا چي شندي به مالون لرا ورکی کوي به مالون لرا خلکو ته به حسابا به کتابا ولا يعدوه او لبش مينې غیلا دا سیم معلوم نه وله الله ورکی بادشاہ لا شاغه وغریبانا نو تبشمیرا بيصاب او بي کتابه معلومو ور کوي وسخه چې ما مولیکار کې نو اول د نه غته لګي ها ابيام دلیا 2500 یا زر یا ډیر چې کوشش کوي کینو له 2000 روپۍ د غریبانا چې دا ځنا نه چې دا جمع شویږي غریبانو سره سبب د سکلونو کې نو یورذبان ته پوسمو کو یو یورذبان دی خپل مدرسه چلے وی دا جیره ته کی ازه پزه مسری دی مې دا سره وې په یورذ زړه کوته لګی او په بل زولبیا اته په سولبیا پیسې ورته او 16 200 پیسې ورکه نتا سی بادشاہ بای چې هغه به به حساب او کتاب ورکه خلکو له شمیر باندې کی ورکه بدازه الله بدازه خزانه غيله ورکی یو خلیفہ نو سوق حضرت مهدی بی او په زمانه زمانہ کې الله پیدا کی او یا ود دینه مراد حضرت عثمان رضی الله تعالی او زمانہ مراد وا چې هغه ډیر معلونو مالونه او دولتونه غریبانان کول او دغه به سیسب کتاب نو یاد هغه په زمانہ کې ډیر فتوحات راغلو او په فتوحات او ګډې غنیمتونه راغلو نو هغه غنیمتونه هغه به خپل ملګرو چې چا به جهاد کړي هغه له به ورکول بشمیره بشمیره ډېر ډېر زنه به ورکول و وع نبی رضی الله تعالی عنہ ان النبي ا بيشکه نبی عليه السلام قال اوله ياتي للناس زمانن ها مخار را بشي په خلکو یو زماه یا تو فی د جلوفي چې ګ به سړے زمانه کې پهصدقې اور کولو سره خلکو ته من زهه ب د سررو زرو د سررو زرو خیراتونبا کې د سر زروڅ بور کې لا فلا یادو أحددن یا اخزو حام ہو او به نومي یوکس سره چېواهې اغا۔ سونا منہو داغ سلینا او یلک داوالی وینی علم مالا ما دورا مالا ما کرے دے چاگن شمسن بھارو لے نستا مال سنگا وانمو دا سو اخبہ اللہ راولی خان یو ویرن رجل الواحدو یدبعو اربعون امراتن یلوز نبی من قلت الرجال و کسرت النسائب دو امدہ ویرر ویرر رجلو او دیم داس وقت براشه چوین لیدل بشی سره یو چتاب داری با کئی دارا پسې بسی بای پاگا پسی سلوی خزه سلوی خزه با دیساری پسی روانی وی تاب داری با کل دیساری من قلت الرجال و کسرت دسو جناح او ځان بن او ځان بن خله ځان با په وسکه دغه خزي په دې سړی فورې داول باندې خزي وي ته وجه د کموالې د سلونه وکثرت النساء او د وجه د ډیروالې د خزونه یعنی یو سره عبادت دي سلوي ختو خزو کفالت کوي یو سره باد دي سلوي ختو خزو پس کی د دې سلوي خozo نفقه و دې برداشت کوي ځکه خځه بډېږي او سړی به کم شي نو سړی به وله کميږي جنګونه بډېږي نو سړی به مليږي او خځه به پاتې کیږي یتیمه کی چې ما نانی جن کي به پاتې کیږي نو هغه به پیغليږي پوهه او سړی به په مورګونو کېږي او <ساب> یا <عائی> دالاکاردا دې چې جن کي به پیدا کړي او لکان به کم پیدا کړي یا وخت داې درراتو واه دی چې دمال او دولتته زیادت ب او اوڅوک محاج به انمون دی شي په د حی ک او دا بیان شو او د موجله جنگونو دو به سلی لږي او خذ به د غې کوډې پاتې کېږي ج کوې به دغې تیمانانې پاتې کېږي یا خځې به زیاتې پیدا کېږي. په نسبت سره باندې لکه چې دی واخ او ډېر اکثره جنکی زیاتري او لکان سي نه کان کم دی دا چې له دوځه پداکيږي بیا ها په یو دي جنکه الکان تا کله پیدا شي جنکه ډېر